Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 6 Містер Гіндлі Еншо прибув додому на похорон І що вразило нас та дало привід для пліток сусідам Привіз із собою дружину Він ніколи не розповідав, хто вона і звідки Мабуть, була без роду племені і без грошей А то б чому йому приховувати свій шлюбід батька? Вона була не з тих, хто підіймає увесь дім на ноги Заради якоїсь власної примхи все довкола її вражало і захоплювало, ледо вона переступила поріг. Надто всі речі, що стосувалися безпосередньо її, окрім приготувань до похорону та присутності жалібниць. Я спершу подумала, що вона якась дурненька, під час похорону втекла до своєї кімнати і вимусила мене сидіти з нею, хоч я ще мала перевдягти дітей. Вона постійно здригалася, заламуючи руки, і весь час перепитувала, вони вже пішли? Потім дівчина в істериці повідала, яке страшне враження на неї справив чорний колір. Нею тіпало, і зрештою з її грудей вихопилося ридання. Коли я спитала, в чому справа, вона відповіла, що не знає, але так боїться смерті. Як на мене, то вмирати дружина Гіндлі Еншоу збиралася не більше, ніж я. Дівчата було хоч і худеньке, проте ще зовсім молоде, мало свіже рум'яне личко і блискучі, мов діаманти очі. Щоправда, я заважила, що вона засапалася, підіймаючись ходами. Найменший шум кидав її у дріж, і часом вона надривно кашляла. Та я ще не знала, що саме знаменують ці сиптоми, і не мала приводу її співчувати. Ми тут не дуже прихильні до чужинців, містер Локвуд, поки вони першими не зроблять крок на зустріч. Молодий Гіндлі Еншоу дуже змінився за три роки відсутності. Він змарнів, поблід, і став говорити і вдягатися зовсім інакше. Вдень свого повернення сказав Джосефові і мені, що відтепер ми мусимо сидіти на кухні, а дім то для нього. Він навіть хотів облаштувати вільну малу кімнату як вітальню, обклеївши її шпалерами та постеливши там килим. Та його дружині так припали до смаку біла підлога і величезний коменок, і тарілки у шафі, і собачий закуток, і обшир приміщення, що заради її втіхи він облишив свій задум. Вона також була рада віднайти серед своїх нових знайомих сестричку. Весь час згомоніла до неї, пестилася і носилася з нею, засипаючи подарунками. Але це тільки на перших порах. Її почуття пригасли дуже скоро, а коли вона дратувалася, Гідлі ставав просто тираном. Кілька її неприязно кинутих в бік Гідлі фаслів пробудили в ньому дивню ворожість до хлопця. Гідлі Еншоу відочив його від їхнього товариства – заперутуривши до слух, поклав край його навчання у вікарія і зажадав, щоб натомість хлопець працював у полі, як будь-який інший із парубків на фермі. На Гітліфа спершу це не дуже вплинуло, бо Кеті навчала його всього, про що дізнавалася сама, і працювала або гралася разом із ним на луках. З обох них мали вирости справдешні дикуни, та молодому хазяїнові було байдуже, як вони поводились і чим займались, аби лиш його не чіпали. Він навіть не завважував, чи ходять вони неділями до церкви, поки Джозеф із вікарієм не починали йому цим докоряти Тоді гід він наказував висікти, а Катрину лишав безобіду чи вечері Та в них одне було на думці – втекти вранці на вересові поля і гуляти там аж до самісінького вечора І майбутнє покарання тоді видається таким потішним і далеким Хай вікарі задає Катерині вивчити на пам'ять стільки псалмів, скільки його душі завгодно, а Джозеф лупцює Гітліфа до посиніння. Вони забували про все цієї ж миті, як опинялися разом, або коли вигадували якусь башкетну помсту. І скільки ж разів я нишком плакала, бачачи, як нерозважливо вони себе поводять. Та й не сміла мовити й слова, боячись втратити ті залишки впливу, які я досі мала на цих закинутих дітей. Одного недільного вечора трапилося так, що їх вислали з їдарні через щинений галас чи щось незначне на кшталт того. Коли я пішла кликати їх до столу, вони вже знову куди зникли. Ми обшукали згори донизу дім, потім подвір'я і стайні, та їх не було й сліду. Нарешті Ген Еншоу у гніві звелів замкнути двері і заприсягтися, що до ранку втікачів у дім не впустить. Всі повкладалися спати, а я... Нато, стривожена, щоб заснути, Вічнила вікониці і виструмалась назовні Хоча на дворі лив дощ Всупереч за броні я не думала Впустити втікачів, тільки-но вони прийдуть Замиття вчула кроки і побачила, Що крізь решітку брами блимає світло ріхтаря І, нап'явши на голову хустку, Збігла вниз, щоб не дати їм у двері збудити містера Ерншоу Та за дверима стояв Один гідклів І мене тут таки охопив страх «Де місь Катрина? гарячково вигукнула я. «Сподіваюсь, нічого не сталося?» «Вона у траш – була відповідь. І «Я теж мав би бути там, та на це не вистачило їхніх манер». «Ну, ти своє отримаєш, Шибенику, адже тебе хлібом не годуй та тільки дай нашкодити. І з якого дива тебе понесло у траш «Дай, ну я тільки передягнуся, Неллі, все, все тобі розкажу». Я попередила, щоб не шумів, аби ненароком не розбудив хазяїна. Поки хлопець передягався, а я чекала, коли можна буде поставити свічку на місце, він повів далі. Ми з Кеті втекли з дому через пральню, щоб трохи поблукати на волі. А тоді, заваживши, що у траш-кросгренджі світиться, вирішили подивитись, як воно ведеться тим Лінтоном. Чи вони так само недільними вечорами стовбичать по кутках, дрижачи від холоду, поки їхні тато з мамою об'їдаються, опиваються, регочуть, співають і смажаться біля вогню? «Як, думаєш, в них так? Чи вони читали псалми, а слуга товк їм катахізис і загадував вивчити на пам'ять купу біблійських цитат, якщо вони збивалися з ладу?» «Як, думаєш, так було?» «Мабуть, ні», – відказала я. «Вони беззаперечно слухняні діти не заслуговують на такі покарання, і заробляєте ви». «Припини, Нелі, це все дурниці. Ми за мить збігли з перевалу до парку, Причому Катрина цілковито програла забіг, бо була боса». Доведеться тобі пошукати і завтра в трясувані черевики. Пролізши крізь дірку в огорожі, ми відшукали в темряві стежку і отаборилися у квітнику під вікном їхньої вітальні. Звідти падало світло, віконниці були розчинені, а завіски спущені лише наполовину. Ми обоє, ставши на виступ фундаменту і прикипівши до підвіконня, могли бачити все, що відбувається всередині. І ми дивилися. Го, що це була за кімната? Заслана малиновим киломом з також кольору кріслами, столиками і чудовою білосніжною стелею, сяючим канделябром, що спускався долі на срібних ланцюжках, і мерехтів мірядами крихітних свічечок. Старших Лінтонів там не було, тож Едгар і його сестра були залишені на призволяще. Хіба це не щастя? На їхньому місці ми б почувалися на сьому небі від щастя. А тепер вгадай, чим займалися твої слухняні діти? Ізабелла, гадаю, її років 11 десь на рік молодша від Кеті, лежала у дальньому кутку кімнати і вирощала так, ніби її відьми пекли розпеченим залізом. Едгар стояв біля коменка і тихо рюмсав, а на столі сидів маленький песик, що дригав лапкою і жалібно скавчав. З їхніх взаємних обвинувачень нам стало ясно, що вони не поділили саме його, ледь не розірвавши навпіл. О, дурники! Така їхня втіха! Розсваритися через клубочок теплої плоті, розривітися, бо після тривалого борюкання ніхто не хоче його взяти. Ми тут таки і розреготалися з тих пестунчиків. Ми їх просто почали зневажати. Ти коли-небудь бачила, щоб я вимагав того ж, чого хочеться Катрині? Чи бачила ти, щоб ми не знайшли кращої розваги, ніж розбігтися по різних кутках, ревіти, вищати і качатися на підлозі? Я і за тисячу життів не зміняю своє, на пробування Едгара Лінтона у Гренджі, хіба що мені дозволять спустити Джозефа долі з найвищої стріхи і закветити двері від кров'ю Гіндлі Еншоу». «Тихше, тихше!» – перепинила його я. «Гідгріф, ти мені досі не пояснив, чому Катрина залишилась там?» «Як я сказав, ми сміялися, Лінтона нас почули і стрімголов кинулися до дверей. Спершу було тихо, а потім до нас долинули їхні верески». «Мамо, мамо, тату, ой, матусю, йди бігом сюди, ой, татку!» Ні, вони справді щось подібне гукали. Ми почали страшно шуміти, щоб ще більше їх налякати, а потім зістрибнули з виступу, бо хтось наблизився до дверей. Ми збагнули, що настав час дати волю ногам. Я схопив Кеті за руку і весь час її квапив, а жабтом вона впала. «Біжи, гід біжи!» – прошепотіла вона. «Вони спустила на нас бульдога, і він охопив мене!» Клятий пес вп'явся її гумілку, Нелі. До мене долинуло бридке собаче супіння. Вона не скиглила, ні. Вона б не опустилася до цього, навіть якби її підняла на роги скажена корова. Натомість я загорлав щосили, шпетячи її на всі лади. Схопивши каменюку, я встромив її псині між зубів і спробував щосили її розтихнути. Нарешті надійшов той гемонський служник із їхтерем і почав дерти горло. «Тримай його, сталкер, тримай міцніше!» Та враз затнувся, побачивши сталкерів трофей. Пес нарешті видихся, висолопив довжелезного язика, а з його від пащеки капала кривава слина. Служник узяв Кеті на руки, вона зовсім охляла. Та не від страху, а я певна через біль, він поніс її до будинку. Я пішов слідом, поливаючи прокльонами їхні дурні голови. «Що, щось упіймали, Роберте?» – загукав старший Лінтон із порога. «Сталкер упіймав якесь дівча, сир відповів служник. «І з ним ще хлопчак», додав він, вчепившись у мене. «На вигляд викопаний крадюшка. Схоже на те, що злодії примусили їх влізти у вікно, щоб відімкнути їхньому бандитському кодлу двері, як ми всі полягаємо спати. Аби, він, аби вони нас тут спокійненько порішили. Стули рота ти, злодюго, бо підеш за це прямцем на шибеницю. Містер Лінтон, сер, не зволікайте зі зброєю». «Так, так, Роберте». Заспішив старий дурінь. Поганці, напевно, дізналися, що вчора я отримав орендну платню і думали пошити мене в дурні. Що ж, хай не я їм влаштую гарний прийом. Дженні, дайте сталкеру води. Замахнутися на суддю в його власній оселі та ще й в божий праздник? І до чого ще вони дійдуть? Мерілюба, поглянь, не бійся, це всього лиш хлопчисько. Та у нього на пиці написано, що він за звір. Хіба не буде рятунком для всієї колиці Негайно ж повісити його Перш ніж він покаже свою вдачу на ділі Він потяг мене до свічника Місіс Лінтон начепила на носа окуляри Та перестрашно сплеснула руками Ті малі боягузи теж присунули І Ізабелла почала лопотіти Ну й жах! Таточку скинь його до Льоху Він схожий на того сина ворожбита Що вкрав мого фазанчика Правда ж, Едгаре? Поки вони роздивлялись мене Кеті прийшла до Тями і засміялась, почувши останні слова. Кілька хвилин витріщаючись на неї, Едгар Лінтон зібрав усі свої розумові здібності докупи і нарешті її признав. «Вони бачили нас у церкві. Ти ж знаєш, хоч де інде ми зустрічалися рідко». «Мамо, це міс Ерншоу!» – зашепотів він. «Подивися, як сталкер вкусив її, з рани просто так і цебинить кров». «Міс Ерншоу? Що за дурниці?» скрикнула леді. «Щоб місіс Еншо стала вершитися околицями з циганом? Хоча дівчинка, здається, в жалобі, любой, Точно вона у траворному вбранні і може лишитися скалічної до віку». «Яка недбалість з боку її брата!» відокнувся містер Лінтон, розвертаючись від мене в бік Катрини. Зі слів Шилдерса – то був наш вікарій сир – Гіллі Еншо вростить її у цілковитому язичництві, «А це хто? Де вона надебала такого приятеля?» Еге, без ну це є дорогоцінне ліверпульське надбання мого покійного сусіди. Вигнанець родом з Америки або далеких іспанських берегів». «У будь-якому разі хлопчина непевний, – докинула стара леді, – і вкрай негодящий для порядного дому. Лінту не чув, як він розмовляє? Я вражена, що моїм дітям довелося таке почути». «Я знову почав лаятись». Не серце Нелі, і тому Робертові наказали виштовхати мене геть. Я кричав, що не піду баскеті. Він відтягнув мене у сад, тиснув у руку ліхтаря й запевнив, що містера Еншо негайно ж сповістять про мою поведінку. І наказавши вшиватися звідти, зачинив двері перед моїм носом. Завіски з одного боку вікна були так само розсунуті, і я нишком прослизнув на наше старе місце і почав шпигувати. Бо тільки но б Катрина захотіла повернутись, я б не вагаючись розтрощив би їхню чудово засклені шиби, аж поки б вони не випустили її. Та вона спокійно сиділа на канапі. Місіс Лінтон скинула з неї сіру свитину, яку ми поцупили в корівниці для нашої виласки, і хитаючи головою, дружно її курила, наскільки я розумів. Адже Катрина молода леді, тому вони й поставилися до неї інакше, ніж до мене. Потім служниця принесла мещину теплої води і обмила їй ноги. Містер Лінтон змішав склянку гарячого вина з водою, а Ізабелла дала цілу тарілку тістечок. Лише Едгар стовбичив осторонь та витріщався на неї. Потім вони висушили і зачесали її чудове волосся, вручили пару величезних капців і посадили до вогню. Такою я її і залишив. Веселою, що далі нікуди. Вона ділила своє чистування між тим малим цуциком і сталкером щепаючи його за носа, поки він їв. Вона змусила збляклі голубі очі Лінтонів засяяти новим життям, слабким відблиском її власного внутрішнього вогню. Я бачив, як вони повнилися дуркуватим захватом. Вона здавалася їм такою пригарною і незмірно вищою за них, як ніхто на землі. Та вона ж така і є, правда, Нелі? Ця витівка тобі так легко не менеться. — попередила я, викриваючи його ковдрою і прибираючи світло. — Ти невиправний, Гіткліфе. І цілком, ймовірно, містер Гіндлі покарає тебе якнайсуворіше. Ну та подивимося. На жаль, мої слова справдилися більшою мірою, ніж я того бажала. Гільні Ершоу оскаженів, довідавшись про цю пригоду. Наступного дня до нас завітав старий містер Лінтон, аби злагодити справу. І прочитав таку лекцію на тему слизької доріжки, на яку стопила родина молодого хазяїна, що Гідлі взявся за хлопця по-справжньому. Гідкліфа не висікли, проте повідомили, що коли він хоч слово скаже до міс Катрини, його виженуть геть, а місіс Ерншо взяла на себе обов'язок сіляку убезпечувати дівчину від подібних контактів, коли вона повернеться додому. Звісно ж, не силою, а хитрощами, бо діяти силовими методами тут було б марною справою.